Алігатори і крокодили Алігатори і крокодили – великі плазуни з потужними щелепами. Вони живуть на берегах водой, живлячись савцями, рибою, черепахами та птахами. Алігатори і крокодили належать до найбільших рептилій, які нині живуть на землі. Найбільші крокодили виростають до 7 метрів завдовжки і важать понад 1120 кілограм. Алігатори, як правило, менші за них. До родини крокодилів входять алігатори, гавіали і справжні крокодили. Алігаторів можна відрізнити від крокодилів за тим, що в них ширші і пласкіші морди, а зуби не виступають, коли щелепи зімкнуті. Сильні щелепи Подібно до крокодилів, алігатори плавають, вистежуючи здобич, так що над водою видніються тільки ніздрі та очі. Як відомо, крокодили нападають на людей, але алігатори це роблять рідко, хоч їх щелепи досить сильні, щоб роздробити кістки такої тварини, як свиня. Молоді алігатори живляться комахами, молюсками, жабами та дрібною рибою. Тоді як до меню дорослих особин входять водоплавні птахи, черепахи і невеликі савці, зокрема собаки. Алігаторові ями Узимку алігатори, лишаючись у воді, щоб зберегти тепло, закопуються в мул чи виретіними ями. У період посухи ці ями єдине місце, де зберігається вода а тому вони використовуються алігаторами та іншими водоплавними тваринами, як сховища, доти, доки не підуть дощі. Крокодили в небезпеці Відомо, 12 видів справжніх крокодилів і всього два види алігаторів. Місісіпський алігатор на південному сході США та китайський алігатор – на ріці Янзи. На крокодилів люди завжди полювали заради шкіри і м'яса. І з часом постала загроза їх зникнення. Місісіпський алігатор став настільки рідкісний, що в період з 1969 по 1987 рік його було взято державою під охорону. Турботливі батьки Алігатори відкладають від 30 до 80 яєць у безлюдному місці. Перед вилупленням дитинчата алігаторів починають видавати квакаючі звуки. Тоді мати відгрібає землю складки і чекає, доки маленькі алігатори виберуться з яєць, щоб віднести їх до води у своїй пащі. Вона доглядає їх протягом першого року життя.